Ondezula, e uno de oh, ah, eh, carlos eh esto serie la sei eh vanche carco de suit go seri completo bat argineno ese sene completo baño hotel también esa sopa go dute egunero gor te arrapatu duzugune carlos Baina barat suria sopa go bategoi go eh, no bai bai va, oskao baño esta aquí te está aquí te tiene amamos minutuan en la nosotros... verdad Bai, baina famosu adia ba... emene toztaitak. Ah, emengo toztaitak, bano, bueno, yeah. bueno, bano, bano, bano, bano. Ja, argentina, su... argentina bezala. Bailan zuzer, baratzuriz sopa egunero jaten duzu ala, batetan -ba zuhik. Bai, bai, ez, ez, ez, nere txean, egunero, unero, unero, unero eh, lapiko txiki bat ni dutxatzen aizen bitartean jartzen demartxan, eta dutxatuta dauzkaten hile gutxiak afeitatu eta 15:20 minutuan eh baratsuri sopa nahiko goxua prestatzen da. Nik egunero, egunero, egunero eta nere semeala bak ere bai. Hai zulen lenik gauza bat izan ber dizute, Carlos. Noix san sera askeneko aldiz en e, e, e, mi Argentina querida. Bueno, va ba, oantzen, va ba, bila bete, eh? E, bila terdi. Eh abendua 30rean eh du botagendu azken programa Bozturte pasata, eh? mila programa egin dituta Argentinan. Yes, Ez, Bai, hilero hilero joan naiz. Ba, hilobetean, hilobete hemen, hilobetean, hilobete hemen. Ola ibili naiz bozturten. Biaje asko dira, baino oso herri ederra eta oso jende simpatikoa. genuen besterik behar orain. Ez, ez, ez, ez. Eta ondo tratateko saituztea? On, oh, bai, bai, oso ondoan. Okay, yes. Eh, badakezuan eh, askotan, ba, eh, Eus asko daude eta italianoak ere bai, eta polakoak ere bai eta turkoak ere bai. Eta nik askotan, ba, hola jendea ezagutzenun da eta nik eh, galdetzenien, ba, aitut edonde des Che, dice, los argentinos desentemos de los barcos. <risa> <risa> Gure hau euskal Vai, euskal arbasoen gandik etorritakoa eh. da baina bueno A modo de para que eso bizen dauden Argentinan? zenbat? Zenbat? Ba 4 milloi. Abisen euskaldunak. Ba hemen baino gehiago, noski. Esta, esto es de la ¿Y ese provincia cuáles? Eh, de Rosario. Hombre, Rosario, De 80, su, Rosario. Vale, vale, vale. Eso es de Rosario. La buena onda. La o <-C3> Polita o sea, y sango de Rosario. No, hombre. Toda eh. eh. sí. bueno, bueno, bueno, la garría, ¿eh? Bueno, tengo gente. Bueno, solo la garría, la chuta. va a tener, a usted, en Guatemala, se te recorreran aquí. O sea gente graciosa eh, de la Argentina, eh, normales. Eh, Ascotan nico, eh, ba, provintzitan asco y biltzen aiz, y gente igual galdetudo, y vos eh, vas a capital. Y dice, eh, Carlitos, jate, jate, eh, Dios está en todas partes, pero eh, despachamos a los aires. <risa> <risa> <risa> ¿Eta bueno? ser modos argentinan? Nan... Zer moduzko lurraldea daura, Carlos? Oso, oso ikusgarria lurraldea. Harrigarria da ze importantiak izan gehan Euskaldunak eh, Argentinan. Nik, eh, fijatzen naiz, kaletan, avenidatan daula, eta avenida legorburu, Buru, avenida Ugarte, avenida Iri Irigoyen, eh, avenida Galastegi, eta hori kapitalean bertan, kale izugarriak eta euskalduna bizenak. Eta badago estatua hundi bat, eh, Buenos Airesen nerdi-erdian, eta ubati antazista batik galdetun neon, "Txe, ze ieste gen ez es? esanionik? ete general Urkiza." Y, yo, y, y este que hizo aquí, San Ionik Ete 1912 hizo la Constitución Y luego tuvo 116 hijos reconocidos oh, Urquizat, orduan ni isilduin nituan ni ya <risa> Urquizaron fenomeno Huerza y jugoan, baino Saco la vara, pero la repartir <risa> Eta, hola, geien impresionatu zaituena Carlos, de bost urte egin baldin baditu zuen, eh? Ia a... bertako bihurtuta zaude. eh? Ba, benetan, ey, hilero hilero nola joan nahitzen E suerte handi izan dut, Lan asko eindet, baina gero hastian ere 3 o egun libre eukitzen ditun eta aprotxatzen nun viajatzeko. Han e, bidaiake Argentina barruan. Argentina oso handia da. E, Espaini igual 7 aldiz da. Osea, ke penxe z eta maniada dalkan. Eta orduan eh bisitatutuko goiti bera. Eta iparrean badaude provintzia batzuk eh alucinantiak. E, Salta, Jujuy, Tucumán Gero, eh, gaizazu ditu. Rosario, Córdoba, eh, Mendoza. Mendozan daude arduak hemen Herrioxan bezala, Tope Mendozan Atope. daude. Eta iten du fiska frontera Chilekin. No? Kordilera daude erdi erdian eta joain, gero beste toki batzuek alucinantia berago ere badaude. Buenos Airesetik bera, eh, Patagonia aldea, Patagoniaia i iru mila kilometro dia, eh, Patago Patagonia esaten danian, askotan, jodezen buskanoz Patagonia eta Patagonia iru mila kilometro dira. Baina izan duzopiskat ikusteko modua. Ba, ikusteko modua, ikusteko muku badaude tokibatzuk ba, perito moreno, batez ere, glasiarrak eh, glasiarrak dira eh, berreun irureun urteko elurrak bilduta menditi bera jeisteia. Eta perito moreno hori eh, horrek dauzka amalau kilometro luzean zazpi kilometro zabalean eta iruro gehieta metro alturan, eta eunero eunero bi metro aurrea botatzeu. Horrelako izotz puskabak. Iztotz puskabak, eta, puska puska, bai, eta mm -hmm. ikusgarria da, ze e, izotz puskak puskatzen dian eunero, eta nola eroritzen dian e, itxasoa, eta nola urazpina sartzean, eta nola ateatzean berriro ur, uretik. Eta gero zi urdina den jela. Zeratek, normalian guk beti txuria ikusten dugu, mm. baina... Osigeno adukalako, Baino handakan presioakin, balak e, ura urdina dala, eta orduan elur sarroiek urdin urdinak dira. Eta euskia sartze zailola, zera txirrizkutatik, eta kolore batzuk, eta bono nik ikusieten irudi e, ikusgarrienak perito more.